Siden tidernes morgen har mennesket fornøjet sig med at rafle, spille kort og skubbe brikker rundt på en spilleplade. De fleste har prøvet spil som Ludo, Matador og på Pursuit, men det er faktisk ærgerligt og spille tid. For brætspilsverdenen byder på oplevelser, hvor der er meget mere på spil. Men det kan være svært at finde vej i den store og voksende brætspilszone. Men frygt dig. I denne podcast guider vi dig igennem junglen og introducerer nogle af de spil, som er rigtig gode at tage ned fra hylden. Velkommen til mere på spil. Cool, Jamen, så er der lyd. Så er der lyd. Jeg hedder Peter Andersen, jeg er journalist og har en stor interesse i brætspil, men er faktisk ret øh, rookie, når det kommer til stykket. Så har jeg min øh, kompagnon øh, Nils med. Ja, jeg har spillet lidt mere brætspil end det. Du husker, kan vi ikke sige det sige det, sådan? det kan man vist roligt sige. Det vi vælger i det her program, det er at øh, gå igennem det vi i alt ydmyghed vil kalde øh, nogle af de i hvert fald 10 bedste spil i, øh, i nyere tid. Øh, og dem har vi øh, udvalgt ud fra nogle øh, kriterier. Tre kriterier. Ja, altså den her, den første liste er jo til de spil, som er, når man er ny, når man har, man har set alle andre begyndt at gå til brætspilsviffen, der er åbnet brætspilscaféer over hele landet. Øhm, og man er ny her, hvor skal man så starte? Så vi har prøvet at vælge en liste, som er god bud på steder at starte inden for de her gener. Så vi har tre kriterier. Nemlig at det er noget, der er nemt at gå til. Det skal være nemt at lære, og det skal jo være et sjovt brætspil. Ja. Det skal jo godt. Og så vil vi jo gerne have en bredde på de her forskellige typer af brætspil. Så man får prøvet noget forskelligt. Det er jo godt ved et godt trick, når man er ved en ny buffet. Lige at teste rundt omkring. Og det er nogle gode spil til det. Præcis. Så det skal være sjovt, det skal være nemt at gå til, og det skal være noget forskelligt, så man ikke ender med at spille det samme brætspil, uanset hvor sjovt det er hver gang. Det første spil, vi har taget med her i dag, Nils, det er jo uh, King of Tokyo. Det var faktisk ja. dig der introducerede uh, mig for det for uh, et halvt års tid siden tror jeg. Og du er blevet ejer af det nu? Jeg er blevet ejer af det nu. Det er uh, min version, vi sidder med her. Og uh, hvis man lige skal sige noget om, uh, hvad skal man sige, når man sidder med den her uh, lækre æske, den er sådan verden, den er 25 gange 25 cm sådan en klassisk. Uh, brætspilskasse i, i nogle fede farver, der er virkelig smæk på, og så hedder det så King of Tokyo, og der er en masse monster på forsiden, kan man se. Og en hel masse awards. Og en hel masse awards. Det er nemlig ja. ikke, det er åbenbart ikke kun også, der synes, det er et godt spil. Nej, altså, det her er jo et spil, der har vundet en, en hel række forskellige awards, altså for bedste familiespillere, for bedste voksen og bedste børnespil, så en hel masse forskellige Awards er der blevet givet til det spil Præcis, og det er nemlig også en af styrkerne med det Som du siger Daniels, det er at det jo både at have vundet øh, familiespil og voksenspil Og Golden mm. Geek Altså øh, og, og Fun mm. Awards, altså det har en stor bredde I det her spil og ja. Jeg har ikke spillet det med nogen endnu, der ikke synes det var sjovt Så her ja. kan jeg, så sige alle, Præcis. alle kan være med Barn Over, over 8, ikke? Det kan være dit barn, det kan være din gamle far Så længe mm. du er over og øh, så nu har vi taget låget af her, og vi kan lige øh, pakke det ud, og så dukker det en mærkværdig spilleplade op som noget det første. Ja, det kan jeg også huske første gang, jeg har åbnet det her spil ikke, og tænkt, hvad, hvad skal man? Der er, der er en spilleplade, som er en by, der brænder, det passer jo fint ind i, i spillet, men så er der to felter på den, og det er ligesom det. Det, er det. Der er ikke så meget, altså meget simpelt. Og så viser det sig sådan, at det ene felt, det, det bruger man faktisk kun, hvis man er over fire spillere, altså fem til seks spillere. Ja, så, så, så der, der er, er nærmest et, kun et, et felt. <laughs> et felt på, på spillet, og, og det er jo det, det handler om. Præcis. Det er det ene felt. Det, det, er, det er nemlig derfor, det hedder King of Tokyo, fordi det handler om at eje Tokyo, være i Tokyo, og så smadre, smadre Tokyo. Du monster, du skal bare smadre ting, og det er mm. fedt. Du er de her japanske kaiju-monster, som måske øh, nogen har hørt om. Du kan være gigasaur, som helt klart er øh, lige så godt kunne hedde Godzilla, ikke? og det er et Godzilla rip-off. Det er et Godzilla rip-off. Der er også uh, The King, som er. King Kong, cyborg-udgave. Præcis. Uh, du kan være... Hvad har vi ellers? a Dragon, uh, Alienoid, bunny, Kraken. Kraken, eller Kraken, som vi kender det på dansk, nordisk. Altså det her uh, sømonster, uh, som æder som, uh, sømænd og smadrer uh, dyr. Og det er lækkert. Det hele er lækkert lavet. Øh, det, det, det er tydeligvis, der er blevet tænkt over tingene. Skal vi skulle starte med lige at læse op, hvad går det ud på? Vi har ja, været lidt jeg på tænker, det. Der, er en, der er en dejlig, dejlig introtekst, som forklarer det her spil på, på tre linjer. På tre linjer, ja. Det er du, de, de kommer her. Øh, det, det bliver på engelsk. You are giant monsters on a rampage. Your destructive feats earn your glory in the form of victory points. The first to get to 20 wins the game or the last monster standing wins if it's a slugfest you want. Med andre ord, du skal have 20 point, 20 sejrs eller du skal smadre alle andre. Og der er kun, altså det er de to måder at vinde på og der er kun en af dem der er rigtig for et monster. Ja. Det vil jeg sige. Ja. Præcis. Jeg er mest til det der med at smadre folk. Ja. Det, det, er, det er der er en særlig øh, øh, fornøjelse, øh, satisfaction ved at, at smadre de andre frem for at vinde på, på pointene. Ja, lige præcis. Også... Men i sidste ende, man vinder, når man har nået 20 point, eller smadrer de andre, så det er lige så godt. Og øh, det der så er det helt, altså, som andet man lægger mærke til, det er jo de her terninger, der ja. er spillet. Ikke? Som er det helt, altså, det, det er jo et terningsspil. Og det, man kan sige, at, at det er jo udviklet til at være en øh, interaktiv udgave af JATSI. Præcis. I sin tid. Og det er jo faktisk også den måde, som, som spillet øh, fungerer på, at man på skift slår de her terninger, øh, tre gange, ligesom man gør i Atsi, vælger nogle terninger, som man, man slår videre med, og så beholder man så sit, sit sidste slag. Øh, og der er på de her terninger, er der Ja, de er jo ikke helt terninger. almindelige terninger. Nej, altså det er jo seksside terninger, men der er uh, tallene 1-3, som er meget almindeligt, og så er der ellers sådan tre uh, specialsymboler, og så er derudover de er de jo lavet i monstergrøn og sort, det er de er her terninger. Igen, vi har monster det er, det er gennemsyret i det her. Og øh, ja, tallene 1 til 3, de bruges til at få 6 point. Så hvis man slår 3 etter, så får man 1 et point. Og så får man så et ekstra 6 point for hver etter, man slår. Yeah. Man sige. Og det samme gør sig så gældende for 2. Der, hvis man slår 3 toer, så får man 2 6 og så får man et ekstra for hver to. Og det igen med træer. Yeah. Men så er der så de lidt mere interessante ting, man kan slå. Og det første af dem, vil jeg sige, er klør. Så indgiver man Tokyo. Ja, og det er jo det. ikke klør, så vi kender det fra kort. Det er en, det er en klo, igen en, en, en monster -klo, der ja. er på den side der. Og, øh, og det fungerer på den måde, at hvis man er uden for Tokyo, så slår man på hverandre, der er inde i Tokyo. Og hvis man er inde i Tokyo, så slår man på alle andre. Ja. Så det er ligesom aggressivt, det er skade. Og så er der hjerter, det er måde, man helbreder sig selv. Og så er der lyn, og det er lyn, det er øh, sådan en, en form for credit, eller sådan energi. Cubes, energifirkanter. Energifirkanter, som, som der står i de danske regler. Som man kan købe kort for. Præcis. Øhm. Når vi spiller, kalder vi dem bare øh, for lyn. Altså, hvor mange lyn koster det her kort, man kan købe. Det koster fem lyn, for eksempel. Ja. Men det er... Øh, det er energi. Det er energi. Og, øh, og, og der åbner du så op for, at der er nogle kort, der ligger hele tiden tre kort frem, man kan købe med forskellige sådan, opgraderinger ja. til sit monster. Øh, og det kan være, at vi lige skal prøve at så tage fat i et par stykker af dem, fordi sådan Ret sjovt lavet, øh, altså man kan have tentakler, eller man kan være... Øh... Du kan være en omnivore, altså en som øh, spiser alt, går jeg ud fra, både øh, bygninger og monster og mennesker. Du kan få et ekstra hoved, eller sp æde et ga gasraffineri. <laughs> hvis man har lyst til det, mm. så kunne man lige øh, få to, to bonuspoint der. Det er selvfølgelig også en spike tail, altså det giver sig selv, hvis du har et monster, og du får nogle... Øh, nogle pigge på halen, så ja, hvad får du så? Jamen, så får du selvfølgelig øh, den øh, særlige egenskab, at øh, du giver en ekstra skade, når du slår de andre. Og så kan du også være even bigger, altså større end du var i forvejen, eller have en gigantisk hjerne eller syreangreb. Så der er simpelthen en masse forskellige ting, og de deler sig så ind i to typer, de her kort, nemlig... Øh, nogen som man må beholde Som er så nogle opgraderinger man har mm. Og nogle man skal smide med det samme Som enten giver en flere af de her sejrspoint, Eller som gør et eller andet Ved spillet giver de andre skade for eksempel Så er det også det her Så har hver ligesom deres egen lille spilleplade kan man sige, med, med, med to hjul man kan dreje på og det ene er, der et hjerte ved, og det kan man så dreje op på på, på 10. Man kan faktisk også dreje det op på 12, men det, det skal vi ikke komme ind på nu Men øh, 10, og så, og så er der et, et, en blå stjerne, som man kan dreje op på 20 fra 1 til 20. Og det er jo så det her med, at når du rammer 20 victory points, det, det er den blå stjerne, så har du vundet. Og det andet, den med hjertet, den holder selvfølgelig styr på, hvor meget, hvor meget liv har du, hvor mange liv har du. Hvis du rammer 0 liv, så dør du. Og det er faktisk gjort så elegant, at på de her hjul, er, når du rammer 0 liv, så er der et dødning hovedet, og når du rammer 20 stjerner, så har man også lige skiftet baggrunden, så man, altså det har gjort meget hjælpsomt og venligt det her spil. Og lækker det den ikke? Altså det, det, det virker ikke som om der er sparet på noget, udvikling af det og det er jo egentlig ret imponerende taget i betragtning af, at det er jo et ret billigt spil, ikke? Jo, altså det ligger på, øh, jeg tror det billigste som, som jeg har set det til, er sådan øh, 230, og så ja, op til 350. Ja. Det tror jeg sådan er nogenlunde sådan, det, der ligger inden for prismæssigt. Der er, også, øh, der er også kommet, og det tænker jeg, skal nævne med det samme. Ikke? Der er kommet øh, et par udvidelser til det her spil. Og, øh, og jeg vil ja, bestemt vi har sådan det en lige det her. her. Ja. Det er den udvidelse, der hedder Power Up Expansion 1, hvor der står en, øh, en panda med selvlysende øjne ude på og en bambuskæp, og har smadret øh, tre jetjæger, så vidt jeg kan se. Ja. Og, og normalt med altså sådan nogle spil, så vil man ikke tage udvidelserne med med det samme. Men, men den her udvidelse er simpelthen så central, fordi at det, man får med i den her udvidelse, som er sådan en lille En lille, lille æske, pakke, faktisk. Det er, at man får et nyt monster. Det er ikke så vigtigt. Det er egentlig ikke det, det handler om. Og så får man en bunke tokens. Nej, det der er spændende, det er, at hvert monster får sit eget sæt udviklingskort, eller ja, evolutions. Præcis. Og de, de, går så, de gør så monsterne forskellige, og det giver en masse dybde til spillet, eller sådan... Når man har spillet de første par spil, så gør det her meget mere ved spillet, at man begynder at kunne opgradere sit monster. Altså at man for eksempel som Mega Dragon kan begynde at få Claws of Steel, der giver ekstra skade, hvis man giver mere end tre skade. Eller Mega Blast, når Mega Dragon går på at give skade. Så det er jo sådan noget, eller Cyber Bunny, som jo er rumkaninen i det her spil, man, der skal være... I et godt brætspil. Det er klart. Øhm, som får, kan få en elektrisk gullerod eller øhm, Decoy bunny Laboratory, Red, altså en hel masse ting, som giver ind øh, flere lyn, eller nogle ting, man kan bruge de her lyn til ja. forskelligt. Og det gør så, at monsterne, de bliver som jo ellers er ens, udover i udseende og navn, så får det lige pludselig en hel masse som personlighed og forskellige som spillestil. Og Expansion-pakken her. 125 km. Det er 125 til 200 handler det her jo om? De, de bedste spil. Ja, Hvorfor er det et godt spil? Nets? Ja, og lad mig, lad mig starte med at sige, at jeg synes virkelig, at det her det er et godt spil. Altså, det, er, det er et af de mest brugte uh, spil i min samling for tiden. Kan uh, mm. skal spille det med alle, og det er jo måske virkeligheden, det første del af det her spils magi, det er, at så mange kan være med. Øhm, så det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Det andet det er, at det er ikke kedeligt på noget tidspunkt. Det går, øh, det går hurtigt. Det er eksplosivt. Øhm, man kan forklare det her spil på 5 altså minutter. Mm. Folk spiller det en gang, der kommer de til at dø hurtigt. Sådan er det. Det er også meget tilfredsstillende for gamle spillere, men så har de ligesom forstået det hele til andet spil. Der er ikke sådan en lang næringsgrube, og det tager, jeg vil sige, maks 30 minutter at spille som et spil, så man når at spille flere spil. Præcis. Og det er, det er som sagt meget nemt at gå til. Der er, noget, der er nogle valg i det, fordi tit så er det sådan, at med meget nemme spil, så er det ligesom givet på forhånd, hvad man skal gøre hele tiden. Ja. Men det har faktisk en vis dybde i forhold til valg. ikke super dybt strategispil, men det er der er noget strategi, der er noget valg og der er også sådan noget sandsynlighedsregning sådan hvad skal jeg gå efter ja, i, forhold slå til den, terningerne. i forhold til, øh, til terningerne så, så det, det tænker jeg, at man har formået at tage et, tage et spilkoncept som Yazzi som er ja, sådan et altså, ret, ret, flat, ret flat spil, fordi det ikke har noget spillerinteraktion, og så har Må man se. faktisk fået skabt en, en perle, hvor der er rigtig meget spillerinteraktion hvor at turene, turene går hurtigt, og alle er, øh, er godt underholdt. Mm. Og det tager ikke lang tid, hvis man skulle rydde ud tidligt til, at spillet starter forfra. Og så kan man jo i bedste monsterstil gå efter at få sin hævn. Præcis. Øh, og vende tilbage til Tokyo og smadre det. så og det er så, også et plus, synes jeg, altså hele historien mm. omkring monsterne, altså om den er, om den er, den er måske simpel, og mm. om man kan lide monster eller ej, og japanske tegnefilm. Men jeg vil sige, når, når, når jeg har læst den der op, når jeg har spillet mm. det for... Altså det her med, hvad det går ud på, at man er store monster, og man skal smadre de andre, sådan noget. så sidder alle sådan, helt sikkert, det lyder ja. fandme sjovt. Og det er jo det, at, øh, og det er, det er jo det er sjovt, og det er jo, også, altså det er jo gennemført, fordi man har, holdt sådan en, man har holdt sig til, at man er monster, der smadrer Tokyo, og så har man, hvilket sig selv en lidt ironisk opsætning, og så har man lavet den her humor ja. gå igen, både i valget af, hvad for nogle monster, der er, altså Bonnie ja. øh, men i ser i de her udviklingskort, eller i de her evolutions, som også... Øh, Altså mange af dem har sådan et, et sted imellem noget, der passer til, til monstret, og så bare sjove. Præcis. Altså. Og i de her kort, man kan købe, altså hvis synes bare, at den er meget god, ikke? Altså, der var et, der hedder Corner Store, og det, det får du så et på point, for det er ikke så meget det, men det, det fede mm. så er, så bare et billede af en klog, der bare svæder en Corner Store. Ja. Ikke? Det er klart, det giver, det giver point lige at tage den der 7-Eleven ned på hjørnet som et monster. Lige præcis. Udradere den fra jordens overflade. Det er jo det, det handler om. Så, så, så nogle af de håndtag, som, som, som man helt klart har drejet på, det er jo det her med interaktion og med at få, øh, få turhastigheden op. Ja. Fordi et ja sidder, man jo og spiller selv. Ja, og så det her med, at selvom at det er min tur, øh, så kan det hurtigt komme til at betyde noget for dig, fordi jeg kan enten slå dig ihjel, eller det kan være, at jeg pludselig mm -hmm. har en eller anden special ability, så jeg måske faktisk vælger at heal dig mod, at du så skal betale mig nogle af de her energiterninger-lyn. Ja. Øhm, så, så man, sidder ikke, man keder sig ikke på noget tidspunkt i det her spil, uanset om det er din tur, eller om det er en anden. Nej, lige præcis. Og, det, og, det kan, og spillet kan faktisk, selvom det er sådan, sådan lidt, altså, det er jo et meget simpelt spil i den form, så kan det jo udvikle sig meget forskelligt. Ikke? Altså, jeg spillede et spil her i lørdag, som, øh, som var færdig i løbet af fem runder, så var der en, der havde samlet 20 victory points. Mm -hmm. Fløjet fuldstændig under og radaren, og eller på den måde, 4 altså. point hver uge. Hver runde. Jamen lige præcis, altså gik virkelig stærkt og fik lov at stå ind i Tokyo, og så spillede vi jo en runde bagefter, hvor at det bare blev øh, masse opgraderinger og sluttede med, øh, med, med, med død og ødelæggelse. Øh, så, så meget forskelligt, ikke? Ja, de kan ja. virkelig falde forskelligt udspillende. Ja, også fordi de her terninger, altså lige pludselig så er der en, der ruller mange ja. øh, kløer for eksempel, og så, øh, så er der nogen, der skal til at passe på, og den her med, at man... Man skal holde øje med sin liv, ikke? Det er jo en er af de sådan tips, man må sige, man kan give, det er, at man skal gennemtænke, hvornår man går i Tokyo. Og hvis vi lige så hurtigt skal tage to, to, to andre uh, fips, uh, så det her med, at man kan betale to, to af de her uh, lyn, to af de her grønne cubes, for at få skiftet de tre kort i banken. Mm. Og det kan du både gøre for din egen skyld, men du kan også bare lige, inden du sender videre, fordi du ser, at det ligger noget godt, som de næste personer i rækken gerne vil købe, så rydder man lige det ud, så kommer der tre nye på bordet. Og så kan man være heldig, at det var noget rigtig skidt, der kom ud. Ikke? Æ, en mere, det er også den her med at huske at faktisk slå på den, der står i Tokyo. Ja, altså det der med at huske at give lidt skade, fordi at hvis et monster står i Tokyo en hel runde og skal slå, så giver det jo skade til alle andre. Så man vil egentlig gerne have, hvis man ikke selv går ind i Tokyo, at monster ikke står der en hel tur lige her på faldrebel, vi skal til at slut så kan vi fortælle som, som fed bonusinfo, så er det jo ikke her hvem som helst der har lavet det her spil, altså ud over hans fantastiske efternavn Garfield Richard Garfield hedder han mm. nemlig hans første spil han fik på markedet var faktisk Magic Cards. Mm. så han er en erfaren herre ud i spildesign som, han er spildesigner og det har han været lige siden dengang men faktisk Uddannet øh, matematiklærer, college ja. matematiklærer. Så så den mulighed har man også, hvis du kører ud hvis du kan lytte af matematiklærer eller det der minder om det, så kan det være, du skulle for mig at blive spildesigner Spilletejner. Spildesign. Ja. Altså jeg vil gøre det hvis det var mig. Jeg kan ja. ikke godt være spildesigner Ja, det kunne være være spilletejner? Nå næste gang hvad skal vi se på der her? hvad får et spil skal vi have? Øh, jamen jeg tænker vi tager et, et lidt andet spil næste gang, nemlig sådan et lidt mere fredeligt, meget mere fredeligt spil. Ja. Øh, som hedder uh, Tick to Ride. En del har nok prøvet det allerede, det er et enormt succesfuldt spil, som er uh, utrolig nemt at lære, og som også har det, det her håndtag med, at turene går meget hurtigt, mm -hmm. men det går så ud på bygge Så lidt andet end at smadre Tokyo, men jeg tænker egentlig et overgang fra at smadre Tokyo til bygge uh, Ja. Her der bliver du ikke herre af byen, men uh, du bliver uh, herre af jernbanen Railroad Tycoon, hvis man vinder. Så, øh, så vi ses vel i buffeten, eller? Vi ses i bufféen øh, næste uge.